Ново направление на труда Един общественик посети учителя. Той се интересуваше от въпроса какъв характер ще вземе труда в новата култура. В течение на историческото развитие на човечеството има три фази в човешката дейност – мъчение, труд и работа. Мъчението е за животните – трудът за хората, а работата за ангелите – Трудът е по задължение. Трябва да се трудиш, за да изкараш нещо за препитание. В работата има радост. Художникът работи и поетът, като пише, работи. Работата става с най-малки усилия, с най-малко енергия. При труда се издивява много енергия, а в мъчението още повече. Работата показва, че си свободен от труда и от мъчението. Мъчението е слизане надолу. Трудът е качване нагоре, а работата е пребиваване във висините. Мъчението е робство, трудът е слугуване, а работата е свобода. Казах, че трудът е по задължение, а работата е по свобода. Свободен си от кармата. Когато не си свободен, то е труд. И като си свободен, то е работа. Рисуваш, пееш, пишеш и работиш физически. Но никой не те принуждава и с нищо не те задължава. Изведнъж не можеш да минеш от мъчение към работата. Човек трябва да мине през труда. Сегашните хора разглеждат нещата разпокъсано. Не знаят защо се минава през мъчение трот и работа. Днес си свири за пари, хлебарят пече хляб за пари, обощарят дава обуща за пари. Всичко днес е за пари. Природата обича хората, които се мъчат, които се трудят и които работят, но да не стоят бездейно. Щом си в мъчението, ти си в физическия свят. Щом се трудиш, ти си в духовния свят. Щом работиш, ти си в божествения свят. Когато човек работи безкоресно, без да му плащат, тогава работи. А когато му плащат, тогава се труди. Например, един дава концерт в града и му плащат. Тогава се труди. А после идва на изгрева и дава концерт без пари. Тогава работи. Мъчението е най-мъчно. Трудът е малко по лек Работата е най-лесна. Някой казва, дотегна ми да се трудя. А да се работи е приятно. Трябва да се превърне трудът в работа. В работата вече са най-добрите условия. Сега се изисква не труд, а работа и човек да я извърши свободно, по любов. Има един разказ, който характеризира цялото човечество. Той прилича на приказка от «Хиляда нощ». Един богат човек носел на рамото си му тика и търсил да го наеме някой. Един му казал «Ще ти платя». Иди на лозето. Той казал: Аз за пари не работя, пари не искам. Какво искаш? Скъпоценни камъни ли? Онзи му казал: Та да, аз имам толкова много от тях. Другият му казал: За Бога помагаш ли? Човекът отишъл с мутиката да помага. Занапред каква ще бъде ценната монета? Думите е за Бога. Такава ще бъде бъдещата култура. Направете една услуга, без да искате да ви платят. Изхвърлете идеята да ви се заплати. Всичко трябва да бъде продиктувано от любовта. Всички блага се включват в любовта. Трябва да работим от любов към Бога. Ако някому му се плати за труда, то не е божествено, понеже изразходваната енергия с нищо не се заплаща. Ако изпълните максимите на това учение, нито гладни, нито болни ще бъдете. Тук, в братството, ще бъдем както в невидимия свят. Каквото и да вършим, трябва да го вършим за Бога. Това да го съзнаваме дълбоко в душата си. Каквото имаме да бъде на разположение на Бога да раздаваме заради Бога. Ако хората биха вярвали, биха имали чудесни опитности. Всичко, каквото има човек, дейност, дарби и сили, да употреби за слава Божия. Но това да бъде непреривен процес. Всеки да смята, че е касиер на Бога. Земеделецът който оре, да смята, че за Бога работи. Също и учителят, и чиновникът, и работникът, и лекарят да смятат, че всичко, което изкарвате за Бога, а не тяхно. Ако един инженер работи с съзнание за Бога, че стои за него, няма ли да работи при сърце? И онзи, комуто работи, и нему сърцето се отваря, и той дава повече. Един човек, като работи за Бога, все едно, че каквото е на Бога, е и негово. И той ще бъде по-богат. Ако работиш, работи с любов. Ако служиш, служи с любов. Ако пиеш, пий с любов. Ако ядеш, яш с любов, ако правиш добро без любов, не го искам. Всяко нещо, което е направено от някого за мен, с любов, и той се ползва, и аз се ползвам. Това ще турим като един велик закон. Вършете всичко с любов и бъдете разнообразни в методите. Най-висшата подбуда за работа е любовта. Не започвайте никаква работа без любов. Пазете това правило. Трябва човек да започне да се запитва за кого работи, за кого мисли, за кого чувства и прочее. Това е най-важният въпрос. Сега всичко в света се върши все сплащане. Съдията съдино му плащат. Проповедникът проповядва и му плащат, адвокатът също. Трябва да изменим своите възгледи, но сега вършим нещата по закона на принуждението. Когато има каква да е материална подбудителна причина, то не е вече свобода. Нека доброто само по себе си да те привлече и то да е силно за теб. Бих желал да ми шие дрехите шивач, който не изговаря лоши думи. Защото всеки влага нещо в това, което изработва, добро или лошо. Ако се прилага това, всяко нещо, което се прави, хляб и прочее, ще носи благословение. А сега всички съзнаваме на дъзите и не знаем как да ги поправим. Затова е първо трябва да се образуват малки общества, които да прилагат тези правила. Например, ще посъдите една градина по тези правила. При стария порядък, тези, при които работиш, ти плащат и ти показват пътя. А при новия порядък, не ти плащат нищо, но те оставят като член на своето семейство и ти дават всичко на разположение. Майката носи детето си на ръце, слугинята също, но на нея се плаща, а майката работи от любов. Пак и се плаща, но по друг начин, чрез чувството на радост и на приятност, които изпитва. На слугите плащат за свършената работа, а на синовете – не. Синът даром служи. Някой се пита – без пари може ли? Хубаво. Онази семка, която посаждаш, колко пари ти е платила? Мисълта за парите е хипноза. Ние сме турили много по-голяма важност на парите и казваме, че без пари не може. Без пари може, без любов не може. Онзи, който те обича, ще ти даде всичко. Когато работим от любов, без да чакаме нещо, и когато Божият промисъл ни дава, то е божествен порядък. А когато се осигуряваме чрез заплати и прочее, то е човешки порядък. Вложи капитала си в божествената банка. Когато работиш без пари, но искаш признателност, или да те обичат, или да те уважават, тогава все пак не си съвсем безкористен. А всъщност, човек не трябва да чака нищо. Дъждът иде даром за всички. Спари ли се купува? Слънцето дава дарум, Бъди като него. Бъди като извора. Бъди като плодното дърво. Някой пита как да живее. Като чешмата. Онзи, който работи за Бога, и отгоре се уреждат неговите лични работи, той е ликвидирал със своята карма. На някои хора трябва все още да се плаща. Те са буби. А които служат на вечността, на тях не се плаща. В новата култура друго яче ще се организира светът. Представете си, че ще отидете при един хлебар и ще му кажете «Любезни приятели, и той ще ви даде хляб без пари. Но той откъде ще вземе брашното? Ще отиде при някой милничар. Ще му каже любезни приятелю. И той ще му даде брашното. Това значи, че разменната монета ще бъде любовта. Как ще познаем, че хората служат на Бога? Когато се дойде до служене на Бога в света, хората ще пътуват по железниците безплатно. По театрите ще се отива пак безплатно. И артистите ще играят безплатно. Музикантите ще свирят безплатно, но в замяна на това техните слушатели ще ги хранят безплатно с най-чиста и хубава храна. Когато някой брат е с много енергия, ще го помолим да набере овошки. И той ще вложи тази енергия в тях. Ще направи мармалат. И когато някой не е енергичен, ще му дадем да еде от този мармалат и като еде, ще стане разположен. Онзи, който служи без пари, и не му плащат, и даже повече му плащат. Някой може да каже така. Ами аз, ако работя без пари, ако работя от любов към другите, от любов към Бога, тогава какво ще стане с мен? Как ще живея? Ето отговор на този въпрос. Когато някой работи без пари от любов, хората ще му дават от любов. Ако някой живее по Бога, Бог ще се грижи за него. Така че строят ще бъде поставен на съвсем нови основи. Една велика идея ще бъде приложена в живота. Можем да направим един опит. Да се сложим купринени престилки и да приготвим заедно чай. Но всеки който ще пали огъня, който ще носи вода и който ще прислужва на трапезата, нека да работи с любов, доброволно, така че да пием един любовен чай. Ако тласкаш едно буре с вода и си казваш на мен ли се падна това, тогава ти отнемаш нещо от водата. Същото е и при месенето на хляба и прочее. Това е цяла наука. Затова хората трябва да бъдат свободни. Всяко нещо, което човек прави, трябва да го прави от добра воля. И като го направи, да е доволен, че го е направил. Да е весел. Един чай, даден с добра воля, е незаменим. И капка вода да дадеш с добра воля е незаменима. Ти влагаш в нея нещо ценно и красиво. Съвременните хора развалят Божието благословение, което иде отгоре, понеже като трансформатори образуват една отрицателна среда, в която не могат да се воплатят на земята добрините, които Бог е изпратил. Със своите постъпки те развалят житото, гроздето, и прочее.